Reglerna om straff för skada och oförrätt mot bröllopsfolket är då i Hälsingelagen helt andra än i Upplandslagen. Upplandslagen städgar att om skada göras på bröllopsföljet brudens fader och föränder skola väcka åtal därför. Sannolikt skola de då också taga böterna. Att enligt helsingelagen böterna för brott mot bruden skola delas mellan festmannen och giftomannen är må hända en rest av ett ursprungligare rättstillstånd enligt vilket fästningen hade större rättsverkningar än senare var fallet. Karaktäristiskt för Helsingelagen är att bruden är föremål för högre skydd när hon sitter i brudbänk. Jämför man hälls valken 6 med det särskilda skydd för vissa platser inom hemmet. Samma högre skydd träffas även i dalalagen, för det färla att hon sitter, citat, i fridlyst säte, Slutcitat. Se om hithörande frågor, Lissy Karlsson, Högsätet och Hemfriden, i RIG 1935. Not 23, upplandslagen, citat, nu kommer bruden hem till sin man, då har hon kommit i sin mans vård, slut citat. Likaså västmanna lagen. Regeln att i ögonblick då makarna kommit igen en säng är avgörande för rättsverkningen av ett äktenskap finns i öskötalagens giftermålsbalk 7 principium. Citat, Sedan de är ovigda, och och det går båda uppenbarligen i säng samman, vare sig gifte har skett eller ej, då har hon kommit till alla rättigheter hos honom och han har att både svara och kära för henne. Slutsitat. Jämför giftomhållspalken 10.2 som ej låter giftomannen få ut vängåva, för en brud och brudgum, citat, har kommit på en bolster och under ett lakan. Slutsitat. Enligt össkattalagens vårdamålsbalk 36 synes det emellertid för uppkomsten av mannens rätt att söka och svara för hustrun har räckt att vixel har skett vid kyrkodörren och giftemål hållits. Helsingelagens stadgande går här uppenbarligen tillbaka på ett äldre rättstillstånd än planslagen med vars regler västmanalagen överensstämmer. Även i dalalagen, giftermålsbalken 2 framskymtar den äldre ståndpunkten. Citat, de som rida bruden till mötes, skola föra henne hem och svara för all skada till dess hon kommer på bolster och lakan. Då har bruden kommit i sin mans vård. Slut citat. Likaså i Södermannalagens giftermålsbalk 3.1. Citat, brudmännen skulle svara för bruden hem till brudgummen och till hans säng. Slut citat. Not 24 brudfrämma, fornsvenska brudfrämma, en kvinna som kläder bruden och bistår henne under bröllopet. Not 25, citat annan kvinna som är bjuden till bröllopet, citat från svenska, Anurkune, där ölbudin är. Not 26, med de stora undantag, som ovan angivits, överensstämmer flock 2, i hittills översatta delar med upplandslagen servda 2. Vissa andra undantag finnas dock, så stadgas i upplandslagen att om brud eller brudgum skulle dö under brudfärden, Liket skulle gå tillbaka till den by varifrån han eller hon har kommit och därmed även hemföljden. Detta stadgande är även ägnat att framhäva giftermålets betydelse. Not 27. Gästabudsfrid från svenska ölfrider. Lagakärl från svenska kar, synes enligt slutet ordboken. Citat har avseende på ett visst mått eller antal av drickskärl som vid upp enligt gammalt sed var tillåtet. Slutcitat. Jämför gutalagen, edition Pipping, sidan 37 och sidan 60. Förmodligen avses samma som i gödskötalagens giftermålsbalk 9 kallas laga dryckjord. Se svenska landskapslagar, serie 2, 1936. Sidan 8 av följande sida, romersk siffra. Denna mening saknar motsvarighet i andra landskapslagar. Not 28 ser man helgtsbalken 62 med kommentar. Jämför upp landslagen, balken 2 i slutet. Not 29, citat, då ska den gifta bort kvinnan, slutcitat, från svenska, där är den kunna gifta. Upplänslagen: citat, då ska den råda för giftemålet, slutcitat, från svenska, där är den rade. Not 30, upplanslagen tillägger här, förutom guld och hemajun, det vill säga trälar. Dessa ord är och en rest av ett äldre rättstillstånd vilket i den mån fråga var om trälar troligen ej längre behövde återgivas i Helsingelagen. Not 31 istället för orden som är vår lag har Upplandslagen som är Uppländsk lag. Västmannalagen har på motsvarande ställe Gärvda Balken 3 som är västmännens lag. Sidan 314 Not 32. Med de undantag som nämnts är flock 3 en avskrift av Upplandslagen Särvda Balk 3. Not 32a. Citatet må varken sjunka eller flyta bort. Slutcitat saknas i Upplandslagen och är ett inskott i Hälsingelagen. Innebörden i dessa ord är att bonden står i ovillkorligt ansvar för hustruns morgongåva så att om en del av bondens gods förloras på sjön eller flyter bort, det är hustruns morgongåva som får anses hava förlorats. Liknande uttryck om lånt gods i Dalalagen byggnadsbalken 34 principium, citat, det får ej brinna i eld och ej sjunka i vatten, slut citat. Samt i Magnus Erikssons stadslag, giftemålsbalken 15 principium, "för gods får ej, citat, sjunka eller brinna för barnen, Slutcitat. Om uttrycken Å Holmbäck, Etten och Arvet, 1919, sidan 190, not ett. No 33. Hälsingelagen tog det här syfta på reglerna om testament i kyrkobalken 14. No 34. planslagen har i huvudsak samma men mera utförliga regler i giftermålsbalken 4. Morgongåva ska enligt planslagen givas på morgonen efter giftermålet. Citat följande dag om morgonen ska bonden hedra sin hustru och giva henne morgongåva. Slut citat. Dopplandslagen har det med lite dikke här uttryckliga regler om gåva avlös ören. No 35, planslagen har överensstämmande regler men tillägger att om gift man misstänkes för otukt med rogift kvinna ska han värja sig med Aderton med en sed eller böta sex marker till tre skifte. No 36, citat hundra marker, slut citat fornsvenska 100 marker. Fornsvenska 100 har här säkerligen den gamla betydelsen av storhundrade, det vill säga ett hundra tjugo. Enligt upplandslagen särda valk 62 dömdes dråparen till mordgäld, det vill säga enligt manhälgtsvalken 8, principium 140 marker. Om 100 marker jämför manhälgtsvalken, not 128. Not 37, den sista meningen saknar motsvarighet i upplandslagen och är tillägg i Hälsingelagen. Not 38, brudstolsinkräktning, fornsvenska utskuttsstol. Nå 39 orden om tolv män fälla honom är och ett tillägg i Helsingelagen. Om en hustru begick kor hade mannen enligt Tacitus Germania kapitel 19 rätt att fördriva henne. Troligen var detta också fornsvensk rätt i hur det ej uttryckligen säges i lagarna. Däremot hade mannen inte rätt att av annan anledning driva bort sin lagtagna hustru och taga en annan i hennes ställe. Detta är inhemsk folklig rätt men den stämmer med den katolska kyrkans uppfattning- enligt vilken ett äktenskap principiellt är oupplösligt. Flock 6 är en sammanarbetning av regler som finnas i upplandslagens ärvda balk 6. Flock 6 principium motsvarar upplandslagens ärvda balk 6, principium och sex ett till 2. Där stadgas emellertid att man kan föra gift kvinna som beträdes med hår till tinget, där hon ska fällas till 40 böter. Kan hon inte gällda dessa ska hon mista lockar, öron och näsa och alltid heta, stympad holkorna. Vidare stadgas i upplandslagen att om en av de två som misstänkas för hor dödas, den döda och hans medbrottsling kunna fjättra samman och föras till tinget. Om där den som misstänkes för hår blir frikänd, blir dråparen dömd till mordgäld 140 marker. Helsingelagen är alltså mildare än upplandslagen och har icke upptagit upplandslagens dympningsstraff, eller det stadgande om hopfjättrande av död och levande. Plok 61 är en sammanfattning av reglerna i upplandslagens ärvda valg 63. 3 Not 40 i upplandslagen har här vissa regler om hur skiftet ska äga rum. Not 41 i upplandslagen är icke så sträng som helsingelagen i de två sista meningarna. Endast moder som gifter om sig, icke fader som ingår nytt gifte skiljes från förmynderskapet. Däremot är alltid far som är enkling eller mor som är enka, skyldig att vid sin sida som förmyndare ha den mest närskylda från den andra sidan. Bötesbestämmelsen finner sig i upplandslagen. Not 42, denna regel är för Helsingelagen egendomlig. Efter ordet omyndig tillfogar hans skrift B och hans gods. Not 43, upplandslagen fordrar 12, fastar. Avtalet borde har avsett att för framtiden faderns eller moderns bo ska bilda en gemensam massa med barnens egendom i vilken massa delägarna skulle äga de kvotdelar om vilka har överenskommits vid avtalet. Sidan 315, not 44, sistnämnda mening finner sig i upplandslagen. Flock 7 motsvarar med ovan angivna undantag Upplandslagens ärdavalk 7 principium och paragraferna 1 och 3 om Upplandslagens ärdavalk 7, 2 till 3 ser nästa flock. Not 45, denna rubrik överensstämmer med rubriken till Upplandslagens ärdavalk 8. Emellertid svarar flock 8 principium 8 1 med avseende på innehållet mot Upplandslagens ärdavalk 7, 2 till 3 och endast flock 8 2 motsvarar Upplandslagens ärdavalk 8. Möjligen har i Helsingelagen helt enkelt rubriken placerats fel i texten. Not 46, liksom i motsvarande text av upplandslagen Ervda Balken 72, har här enligt Slyters förslag tillagts ordet intet, som saknar motsvarighet i den fornsvenska texten. Hanskrifternas och är för undan skift har här av Slyter ändrats till och är ej för undan skift. Naturligtvis måste i så fall felet ha gjorts i en tidig handskrift av Upplandslagen och sedan ha överförts till Helsingelagen. Not 47. Att i ett bo där föregående hustruns lott, det vill säga hennes arvingars lott, gick skiftats ifrån innan det nya äktenskapet ingicks, mannen tar hälften och de båda kvinnorna, respektive deras arvingar, var deras en fjärdedel, innebär en schematisk lösning av rättsförhållandena. Denna lösning är fördelaktig för den förra hustruns ärvingar om den senare hustrun fört mer än tredjedelen så mycket i boet som fanns där förut, eller stod fördelaktig. Not 48. Även här gäller att om skifte i skett då ett senare äktenskap ingås, arvingarna till hustrun i det tidiga äktenskapet har en fördelaktigare ställning ju mera egendom förts in i boet genom det senare äktenskapet. Upplandslagen har istället citat R 3 får han dock ej mera. Och lika mycket gifte som gifte. Slut citat. Not 49 Åplandslagen har istället citat är och det tre får hon dock ej mera och tagit lika mycket gifte som gifte. Slut citat. Not 50 Åplandslagen tillägger under andra fränders tillsyn. Någon saklig skiljaktighet förutter må hända icke-hälsingelagen. Not 51, denna mening finner sig i Upplandslagen, den lägger en uppgift i prästernas hand som de icke har enligt andra landskapslager. Not 52, orden och vill ej gå i nytt gifte är tillfogad i Hälsingelagen. Not 53, Upplandslagen fortsätter här med regler som icke upptagits i Hälsingelagen om att hustrun till det som går i nytt gifte, äger utöva förmynderskapet för barnen, men att se sedermera fädernefränderna inträder som förmyndare. Upplandslagen städgar vidare att förmyndare varje år skulle göra räkenskap för förmynderskapet inför närmaste fränder. Helsingelagen har icke upptagit detta städgande som Föga tog det har stått i överensstämmelse med det outvecklade samhällslivet under 1300-talet. Not 54 upplänslagen har i Järvda Balken 8 principium regler om att far och mor äga återtaga hem när som helst. Citat: ingen må ärva en annan medan denna lever. Slutcitat. Dessa regler har Hälsingelagen strukit och då de ej heller finnas i södermanalagen. där Den stadgas i giftemålsbalken 5.1 att son eller dotter ska ha haft hemföljd medan far och mor leva. Eller västmanallagen jämför erd balken 7. Ej heller i dalalagen trodde de inte stå i överensstämmelse med gammal svensk rätt. Helsingelagen, ärvda 82 står i sak nära upplandslagens ärvda 81 utan att åkvara en avskrift därav. Regeln att åtta första skola vara närvarande, då hemfölj gives eller återlämnas, är en precisering av upplandslagens text, som blott fordrar att ed ska avläggas, då hemföljden återställs. Not 55, citat om gåva och köp mellan makar, och mellan föräldrar och barn. Slutcitat från svenska Om jeff och köp innan gänger alster. Denna rubrik är lånat från Upplandslagen. Not 56 Upplandslagen städgar att mannen äger giva sin hustru tre marker förutom morgongåva, och likaledes att hustrun äger giva sin man tre marker förutom morgongåvan åter. Upplandslagen ger vidare vissa regler om gåva från föräldrar till barn. Dessa stadganden har Helsingelagen icke upptagit. Not 57, citat i köp till boet, slutsitat från svenska i boolköpen. Dessa ord saknas i Upplandslagen och är ett tillägg i Helsingelagen. Bollköp översätter sliter i ordboken med citat köp som görs av man och hustru under äktenskapet. slutsitat. Sidan 316, möjligen är betydelsen av bolköp köp till boet. Svenska Bol, Neutrum Gård, särskilt en gård där ägaren bor. Upplandslagen har dessutom den regeln att om man kan sälja egendom... ...en tredjedel ska komma på hustrun och två tredjedelar på mannen. Detta stadgande har ej upptagits i Helsingelagen. Men nu angivna undantag överensstämmer flock nio i sak... ...med Upplandslagen Särdavalk nio. Not 58, orden den bästa, saknas i Upplandslagen... Anskrift B har den bästa hellre än den värsta. Not 59. planslagen har för den händelse hustrun överlever mannen en uppräkning av de kyrkläder hustrun ska ha av oskiftbo. Citat tröja, kjortel, kappa och huvudduk, icke mera, om och mera finnes. Slut citat. Även Södermannarlagen giftermålsbalken 6 har en liknande uppräkning Varvid dock tillägges ytterligare en huvudduk, halsmycke och fingerring. Västmannalagens ärda balk 10 principium har samma innehåll som upplandslagen. Något i dessa vapen uppräknas i rättegångsbalken 142. Varje vapenför man som är aderton år gammal ska ha fem folkvapen. Svärd eller ryxa, järnhatt, sköld, brynjär eller mudsa, det vill säga harnesk och båge med tre pilar. Jämför Upplandslagens ärdavalk, not 36. Not 61, flock tio principium, är en sammanarbetning av Upplandslagens ärdavalk 10 principium utan att man kan skönja någon avsiktlig förändring av innehållet. Not 62, citat, som blev synad, slutsitat, från svenska som synt och sett var något 63, flok 10 är en förkortning av de utförliga reglerna i upplandslagen Ärdabalken 10 och 1 utan att man kan märka någon önskan av Helsingelagens redaktör att förändra det sakliga innehållet i reglerna. Upplandslagen innehåller i balken 10 stadganden om det sätt på vilket kvinnan ska styrka att barn har förgåtts och om bevisningen vid tvist om bröllopskostnad. Dessa stadganden har ej upptagits i Helsingelagen. Not 64. Upplandslagen tillägger, citat, så länge en av syskonen lever, så snart alla syskonen är och döda, tager systers barn lika mycket som broders barn. Slutsitat jämför not 68. Not 65. Det vill säga brodern eller systern. Not 66. Handskrift B. Barn eller barnbarn. -barn. Not 67, full motsvarighet till detta stadgande finner sig i Upplandslagen som emellertid stadgar att om den döde son eller dotter är samarva med avkomlingar av andra syskon dess avkomlingar skulle ha tagit full lott. Citat broders lot om det kommer från broder och systers lott om det kommer från syster ända till femte led. Slut, citat. Arv och korv, fornsvenska arv och korv det i denna littererande förbindelse ingående orf är troligen samma ord som fornsvenskans orf, lieskaft. Arv och orv betyder sålunda arvet i stort och smått. Till och med med så obetydliga ting som lieskaften. Närmare se upplandslagens ärda balk, not 39. Not 68, flock 11 är i huvudsaken sammanarbetning av upplandslagens ärda balk principium. I sakligt hänsyn är det med tid att märka den olikhet som framgått av noterna 64 och 67. Upplänslagen genomför representationsrätten för barn till arvlåtarens avlidna barn, endast om något av barnen till arvlåtaren lever, men låter om alla syskonen, det vill säga arvlåtarens barn, är att döda, systers barn, taga lika med broders barn. Helsingelagen genomför åter representationsrätten även för detta fall. Om en person efterlämnar en son, en avlidens sons barn och en avliden dotters barn, taga enligt båda lagarna den efterlevande sonen två femtedelar, den döde sonens barn två femtedelar och den döda dotterns barn en femtedel av arvet. Skulle åter en person efterlämna en avliden sons barn, en annan avlidens sons barn och en avliden dotters barn, taga enligt upplandslagen alla tre kullarna var sin tredjedel av arvet, eller och skiftas detta efter barnbarnens samtal. Enligt Helsingelagen åter får den ena sonens barn två femtedelar, den andra sonens barn likaledes två delar och dotterns barn en femtedel. Helsingelagen befinner sig tydligen här på en mera framskriden ståndpunkt än upplandslagen. Om avkomlingars arvsrätt enligt Svealagarna, mest utförligt Åholm-Bäck, etten och arvet, sidan 122 och följande sida. Upplandslagen fortsätter i flock 11 med regler om bevisningen vid tvist, om barn i dödfött och om arvskifte med mera, sidan 317. Endast det förstnämnda av dessa regler har upptagits i Helsingelagen som placerat dem i flock 13-7. Not 69, denna rubrik finner sig i Upplandslagen som istället uppdelar sin motsvarighet till den följande texten på fem särskilda flockar, ärda balken 12-16. till Om syskonarv, om halvsyskonarv, om bakarv, om lika arv på fäderna och möderna, och om släktingars arv. särda ärdavalk 14 om bakarv saknar trots rubriken motsvarighet i Hälsingelagen. Däremot finns där i flock bestämmelser om arv. Tydligen har rubrikerna i Upplandslagen skrivits av utan att man märkt att de ej till fullo svarade mot innehållet i den starkt förkortade texten av Hälsingelagen. Not 70 om syskonarv svenska om skyld arv, egentligen om närskyldas arv. I glossarium till Helsingelagen upptager sluter ej ordet skyldarv, men i ordboken översätter han det arv som tillfaller syskon. Not 71 upplandslagen låter i ärda valken 14 far eller mor om blott en av dem lever taga hälften av arvet efter den död. Den andra hälften tager samsyskonen. Leva både far och mor och dör enda barnet som de hava tillsammans. Då ärvar föräldrarna två tredjedelar och tredjedelen halvsyskonen till den döde. På ett annat ställe, ärda valken 151 låter däremot upplandslagen far och mor ta arvet till två tredjedelar och en tredjedel utan att det talas något om syskonens arvsrätt. För den händelse ingen del av den dödes föräldrar skulle leva Taga hans syskon arvet till femte led enligt utförliga regler i flock tolv om syskon arv. I jämförelse med upplanslagens utförliga regler är då stadgandena i Hälsingelagen torftiga. Det upplysa icke om syskonen kunna vara samarva med far eller mor till den döde och ej heller hur far och mor inbördes taga arvet. Not 72, citat om halvsyskon arv, citat från svenska umkuller arv. Det vill säga arv mellan olika kullar. Dessa ord finnas endast i handskrift B. Upplandslagen har för flock 13 samma rubrik. Not 73. Citat där skiljes mellan barn av olika kullar när syskonen är och flera än en. Slutsitat. Svenska där skiljs skängar alder som syskin är och flera än ett. Jämför Upplandslagen Särdabalk not 51. Stadgandet finns även i upplandslagens ärdagbalk 12. Not 73a. Citat: Där Kommer bröder till arv efter sin broder. Slutsitat. Från Där kommer bröder att arv i bror är sinum. Jämför flok 13-7. Citat: Där Kommer moder till son arv efter sitt barn? Slutsitat. Från Där kommer moder att mag här arv i barn sins. Han skrev: Barn i sinu, handskrift B. Not 74. Orden, citat, avkomman av en äkta säng, aldrig avkomman av en annan äkta säng, förrän denna är helt utdöd. Slut, citat. Och aldrigs gäng är alder annor, en annan är alder döder. Som är ärohämtare från upplandslagen kunna vara ett yngre inslag i denna lag. Jämför upplandslagen Särdabalk, not 51. Not 75, upplandslagens ärdavalk 13, låter helsyskon ta 3 och halvsyskon en lott. Liksom fallet tog det vara i upplandslagens ärdavalken not 52 med nyss regler tog det även stadgandena i helsingelagen om delning mellan hel- och halvsyskon av värvet i två tredjedelar respektive en tredjedel vara ett yngre inslag i utvecklingen som går mot att jämställa helsläkt och halvsläkt till arvet. Not 76, citat om jämnarv, slutsitat, fornsvenska om um jämnäve arv. Not 77, är ärvda balken 15 principium har samma regler men tillägger. Citat, är och de icke lika nära, då tagit den arv som är närmast i släkt och lämne ej ut något därav. Slutsitat. Att Helsingelagen icke upptagit denna regel kan bero på att den anses självklar. Upplandslagen fortsätter i Gärdabalken 15.1 med den regel om arv till far och mor som har anförts i not 71. Den har ej upptagits i Helsingelagen. Not 78, flock 12.2, har till sitt innehåll motsvarighet i upplandslagens ärdabalk 12. Citat och syster tager sin lott i utgjordar eftersom det står i värde i Odalby med de såsom fastar som är de mest närskylda. Finnas flera ordalbyar än bröder, taget syster sin lott i Odalby Slutsitat. Tydligen syftar orden eftersom det står i värde i Odalby, av planslagen och efter rätt silvervärde, efter rätte sylftal i helsingelagen, på samma förhållande. Nämligen att jorden ska värderas i enlighet med den upptaxering som den undergått. Sidan 318. Denna taxering måste i Uppland ha varit upptaxeringen av jorden i Markland, Öresland, Örtugland och Penningland. Se manalagen förklaringar till jordavalken. I Helsingland tog det sådan taxering ej ha funnits. Not 79, citat ettar, tal män, slut män, från svenska talumän, tillverbet verbet tälja, räkna, till frändsimi, räkna släktskapslederna, Växjöta lagen. Jämför i slänskan ettartal, neutrum, ettartala, tala släktregister i genealogi. Not 80. Flock 12-3 med ordet frände arv från svenska nider i flockens rubrik. Upplänslagens äda 16 har i princip samma grundsats om frände arv som Helsingelagen. Den ska taga arv, citat, som är främst i fränskap och i släktskap närmast, slut, citat. Hur det detta ska bevisa säger Sicki i upplandslagen. Och Helsingelagen stadgande, att, citat, det skola hava fram två ettartal kunniga män, slut, citat är därför mycket intressant. Att släktskap och släkträkning står högt i det gamla Helsingland framgår exempelvis av inskriften på Malstadstenen, socken, Helsingland, där sju släktled uppräknas, och av gränsläggningen 1273. Se Norges gamla lover, två sidan 487 och följande sida. I både upplandslagen och Hälsingelagen ställgas att släktskapen ska ytterligare styrkas med ledgärdsmän enligt upplandslagen 18, enligt Helsingelagen 14. Upplänslagen Erda Balken 16 fortsätter med att utveckla grundsatsen att den närmaste ska ärva och ger ännu ett stadgande om arv till far och mor. Erda Balken sexton två handlar om det fall att kvinna blir härtagen med foster avlätt i äkta säng och Erda Balken sexton tre om det fall att en man blir sjuk på ett skepp och där nämner sin arvinge. Helsingelagen har i upptagit dessa speciella regler med undantag för stärkandet om härtagen kvinna som återfinns i flok 13.3. Så som framgått av det föregående svarar flok 12 mot och planslagen slagens 12-16 med de betydande ändringar som omnämns i noterna 69-80. åt ett, liksom rubriken till flock tolv, är denna rubriken sammanslagning av ett flertal flockrubriker i upplandslagens ärvda balk. Nämligen om erv efter olycksfall, ärvda balken 17. Om skötsatt barns ärv, ärvda balken 18. Om trälars ärv, ärvda balken 19. Om erv som tillkommer våldtagen kvinnas barn, ärvda balken 20. Och om erv efter biltogman, ärvda balken 21. Helsingelagen har sålunda på en punkt ändrat ordningsföljden. Den avskrivning av upplandslagens rubriker som här skett har emellertid varit okritisk. Helsingelagens ärvda 13 innehåller ingenting om trälars ärv. Trälar finnas för övrigt icke på något ställe omtalade i helsingelagen, Men däremot så som ska framgå följande noter, åtskilligt som ej finnes omnämnt i rubriken. Och ej heller behandlas i de motsvarande flockarna av upplandslagens ärvda Not 82, citat om arv efter olycksfall, slutcitat från svenska, um off arv. Not 83, denna bestämmelse i flok 13, principium i en förkortning och förändring av upplandslagens ärvda valk 17. Principen i detta text var att när man efter olycksfall icke vet vilken av flera besläktade personer som har dött först. Dessas egendom skulle delas upp så att fäderna gick till fäderna och möderna till möderna. Vad man genom denna regel ville vinna var tydligen att få en bestämmelse om hur skiftet skulle ske när man inte hade möjlighet att konstatera vilken som överlevat den andra och alltså skulle taga arv efter honom. Den regel som införts i Helsingelagen är däremot meningslös. Att den ska ärva som är närmast hade gällt utan särstadgande och hade alltså inte behövt utsättas. Däremot ger Helsingelagen icke någon bestämmelse i den riktning som skulle behövas, nämligen vilken av två samtidigt avlidna skulle ärva den andra, eller huru arvet ska skiftas. Vi har här ett exempel på dålig utarbetning av Helsingelagens lagtext. Upplandslagen fortsätter i Gävla balken 17.1 med att stadga att en som dräpper annan icke tar arv efter honom. Helsingelagen har upptagit denna regel först i flock 13.5. Not 84 citat, om skötsatt barns arv, slut citat, från svenska, om skötarv. Not 85 innehållet i upplänslagen är där balken 18, om skötsatt barns arv, är i Helsingelagen uppdelat på flock 13.1 och 13.6. Flock 13.1 motsvarar första meningen i upplänslagens text, istället för orden, och blir han sedan vigd vid kvinnan, har dock upplänslagen och tager sedan kvinnan till laggift och stru. Flock 13.6 motsvarar andra och tredje meningarna i upplandslagens text. Sidan 319, not 86, flock 13.2 överensstämmer med upplandslagens ärdavalk 20. Not 87, upplandslagen har i ärdavalken 16.2 regler för samma fall men är strängare. För att barnet ska få ärva ska kvinnan kunna göra havandeskapet för sina följesmän i bojorna och på skeppet. Och vid hemkomsten måste medfångarna bära vittnesbörd. Enligt upplanslagen ska kyrkans förman pröva saken med tolv män, det äldsta som finnas i bygden. Not 8 motsvarighet till flock 134 finner sig i upplanslagen eller någon annan landskapslag. Sedan dock upplandslagen särdavalk 163 var det ges en regel om bestämmandet av värvingen när en man dör ute på ett skepp. Not 89 och flock 135 motsvarar bestämmelsen i upplandslagen Särdavalk 171 men visar vissa avvikelser. Straffet är i upplandslagen 140 marker för vilja dropp. Vilken skillnad mellan upplandslagen och hälsingelagen i väljtid står i förbindelse med de båda lagarnas allmänna böteskalor? Se flock 6 principium med kommentar. I fråga om boten ger upplandslagen inga regler. Varför det får förutsättas att boten är sju marker, varemot hälsingelagen här höjer den vanliga boten från sju till nio marker. Böterna till biskopen herrar en nyhet i Helsingelagen och visar alltså ett större kyrkligt inflytande. Enligt upplandslagen ska nämnden pröva huruvida dropet skedde för att droparen skulle få arv. Enligt Helsingelagen åter huruvida dropet skedde med våda eller vilja. Helsingelagens bestämmelse innebär här en lämpligare regel än upplandslagens. Not 90. Orden, citat, vare sig mannen dör eller ej Avlär någon barn under trolovning, det är laggift kvinnas barn, Slut citat. finnas endast i handskrift B. Det är då tydligen överhoppad i handskrift A. Det föregående slutar med samma ord, det är laggift kvinnas barn. Och har motsvarighet i upplandslagens text. Flock 13.6 motsvarar upplandslagen ärda 18, andra och tredje meningarna. Så var en flock 13.1 med not 85. Upplandslagen tillägger att tvist kvinnan ska styrka fästningen med åtta fastar. Detta torde även ha varit hälsingelagens mening. Jämför flock 1-1. Not 91. Sonarv från svenska magerarv. Not 92. Flock 13 7, motsvarar upplandslagens ärvda balk 11-1. Hälsingelagen visar emellertid viktiga avvikelser från upplandslagen. Stävgandet att barnet ska vara döpt i vatten- har i motsvarighet i Upplandslagen och tog det utgå från att endast döpt barn har rätt till arv. Denna regel finns även i Södermannalagen, kyrkobalken 9 principium, i Västmannalagen, ärdabalken 10 1, samt i dalalagen, kyrkobalken 6 och 1. Och då den även finns i Örskötalagen, i Västskötar 1, se lagen kyrkobalken, not 20, jämför lagen Södra not 18, och i smålandslagen, kyrkobalken 9 och 1, står upplandslagen i själva verket ensam bland landskapslagarna från svenska fastlandet i att låta odöpt barn ärva. Även stadgandet att ett döpt barn må citat jordas i kyrkogård, vilken förutsätter att ett odöpt barn icke må begravas där städes, saknas i upplandslagen men har motsvarighet i andra landskapslagar. Äldre Växjötalagen, kyrkobalken 1, yngre Växjötalagen, kyrkobalken 1, smålandslagen, kyrkobalken 9 och jämför även Dalalagen kyrkobalken 6 1, citat, och prästen ska jorda det, Slutcitat. Däremot fordrar upplandslagen icke blott att barnet skulle ha tagit mjölk av sin moders bröst, utan även att det hade naglar och hår. Likaså fordrar västmanalagen särda valk 124 för att barn ska få ärva att det tog mjölk av sin moders bröst och hade naglar och hår. Dalarlagen kyrkobalken 6 principium stadgar så som förutsättning för att dop ska få ske, att barnet har naglar och hår och drager andan in och ut. De svenska landskapslagarna Torde Älst ha uppställt fordringar på viss skapnad eller viss livskraft hos barnet för att detta skulle få döpas och därigenom ärva, vilket i sin tur må hända sammanhängde med att de barn som icke fyllde dessa fordringar skulle få utsättas. Jämför alla lagen balken 32 och Uffötalagen 20-balken 20 Vilka fordringar som skulle uppställas avgjordes emellertid olika i olika lagar. Även i andra hänseenden finnas olikheter mellan upplänslagen och hälsingelagen. Upplänslagen stadgar att kvinna i detta fall ska bära vittnesbörd lika giltigt som två mäns. Jämför Västmanalagens ärda balk 12-4. Helsingelagen däremot som i rättegångsbalken 12 bestämmer att kvinnor får vittna om barn föddes levande eller ej, stadgar att prästen ska styrka med två män att barnet var döpt i vatten och tog mjölk av sin moder. Denna ändring tyder på att prästen före dopet var skyldig att bevisa sig om att barnet hade livskraft så att det skulle få döpas. Sidan 320. Stadgandet att kvinnan ska följa vittnesbörd med 14 mäns ed saknas även i Upplandslagen. Dessa 14 män tog det vara edgärdsmän- som Ging Ed, sedan prästen och hans två män med Ed hade styrkt sitt vittnesmål. Not 93. Risunge, svenska Rishovdi, honfull benämning på ett barn som blivit avlat ute i skogen i riset. Jämför upplandslagens ärdabalk, not 63. Not 94. Flock 13.8. En förkortning av upplandslagens ärdabalk, 21. Not 95, även denna rubrik, har tillkommit genom sammanslagning av ett flertal rubriker i upplandslagens ärvda balk, Nämligen om böter för lägersmål, ärvda balken 22, hur ett barn ska styrka att en man är hans fader är 23, hur du arv efter frillobarn är 24 och om gällde efter dödman är 25. Även i fråga om rubriken på flock 14 har man varit okritisk vid avskrivningen av upplandslagen. Plock 14 innehåller inga regler om hur ett barn ska styrka att en man är hans fader. Not 96 lockar. från svenska spanar tog det betyda locka bort. Så att kvinnans arbetskraft ej längre står till buds i hennes gamla hem. Spana finns bland annat i Södermanalagens tjuvnadsbalk tio principium. I sammansättningen Spana bo, se kommentaren till detta text där. Att det dessutom för att brottet ska vara begånget fordras- att lägersmål har ägt rum mellan kvinnan och den som blockat bort henne säger sig i lagen. Sannolikt har vi i denna bestämmelse i Helsingelagen en rest av en äldre uppfattning som betraktade kvinnan så som en sak med penningvärde och ansåg att det var tjuvnad att draga henne bort från hemmet. Detta är tydligen samma åskådning som ligger till grund för det gamla brudköpet. Att vi har att göra med en gammal regel framgår även av bötesfördelningen med dess i den äldre hälsingerätten karakteristiska fördelning av böterna så, att målsäganden fick lika mycket som konungen och alla män tillsammans. De båda följande meningarna har i hans skrift B bytt plats med varandra. Not 97, citaten, Annans slut citat en annan sustru, från svenska Kuna Mans. Not 98, meningen tog det vara att han efteråt ska styrka med det att hon icke tagit med sig mer Not 99. Böterna i fråga om syster är då blott hälften så höga som förmoder, dotter och hustru. Not 100. Syskonbarn, fornsvenska sysslingi. Se kommentaren till manhelgetsbalken 38. I allmänhet avses i de nordiska fornspråken med sysslingi, kusin på sidan, under det att kusin på fädernessidan kallas bryllungi, brödlungi. Se Dalalagen M not 5. Sannolikt omfattade i hälsingedialekten sysslingi, även bryllungi, vilket ord ej finns i hälsingelagen. Att från äldabalken 14 och manhältsbalken 38 söker söka vindicera vi att kusin på sidan hade en bättre ställning än kusin på fädernesidan, det vill säga att släktskap genom kvinnor skulle räknas högre än släktskap genom män, trodde ej vara riktigt. I 1734 års lag användes ordet syskonbarn som beteckning för kusin, Se giftermålsbalken andra kapitlet paragraf 3 och missgärningsbalken kapitel 58 paragraf 1. Not 101 lockar, fornsvenska lockar. Not 102, de två sista meningarna är av mycket stort intresse. En jämförelse med upplandslagen visar till en början att i upplandslagen ärda balken 22.1 Böterna för lägers går till kvinnan Som därmed ska uppföda barnet tills det är tre år Upplandslagen söker alltså här sörja för barnets uppehälle Vilket Helsingelagen däremot så snart barnet är avvant lägger åfadern Helsingelagen låter däremot böterna gå till kvinnans släkt Och uppfattar det som ett brott mot släkten Att mö som tillhör denna kränkes Vi har här ett uttryck för släktens rätt till böter På samma sätt som vi i Helsingelagen Mannhältsbalken 38 ser släktens rätt att taga och även skyldighet att giva böter. Släktens rätt till böter framstår i de svenska landskapslagarna i Västgötarätten, Östgötarlagen, dalalagen och Hälsingelagen. Se Östgötarlagen, Dråpsbalken, noterna 237, dalalagen Dalarlagen, not 41 jämför dalalagen Giftermålsbalken, not 17. I fråga om Hälsingelagen ser Mannhältsbalken 38 med kommentar. Kretsen av de släktingar som tog och bot enligt nu förevarande lagrum är mera inskränkt än den krets som tog eller gav bot enligt M38 där även tre och fyra männingar uppräknas. Sidan 321. Bötesbeloppet är lägre än i upplandslagen nämligen sammanlagt blott tre och en halv marker mot fyra och en halv marker enligt upplandslagen som dock vid lägersmål med ännu en man sätter ned dennes böter till tre marker och vid lägersmål med en tredje man stadgar böter om blott tolv örar. Anledningen till de låga böterna i helsingelagen trots att lägersmålet ansågs utgöra ett brott mot släkten kan vara att vi här har en rest av gamla bestämmelser, tillkomna under ett högre penningvärde, och att man inte räknade upp böterna då man redigerade stadgandena i helsingelagen. Trots att brottet ansågs ha varit begåtts mot etten var man emellertid tydligen icke synnerligen sträng. Att man höjde böterna till det dubbla om kvinnan lockats att ta med sig egendom visar att man icke bedömde lägersmålet hårdare än egendomsförlusten. I jämförelse med upplandslagen visar Helsingelagen även en annan olikhet. Upplandslagen har bötesbestämmelser även för det fall att enka låtit lägra sig vilket Helsingelagen icke ansett sig bara stadga. Dyliga bötesbestämmelser är onaturliga då bötes som man är avsedd till barnets underhåll den knappast om böterna skulle avse den kränkning av släkten som ägt rum genom Att Helsingelagen icke har upptagit bötersregler för det fall att enka lägrats är därför blottfullt konsekvent. Nej heller har Helsingelagen upptagit upplandslagen stadgande att böter mellan ofri man och ofri kvinna skulle vara detsamma som mellan fri man och fri kvinna. Helsingelagen har icke några stadganden om trälar Se oven, not 81.